Мій фас зівчора сунувся у профіль, запустив Шонберга для дезінфекції кімнати. І в голові гостей поменшало. Хто мене знає, відає більше мене, але факти псують романтичні історії. Хай музика малює день. Ось куля просвистіла і, і барабан як в груди бив, і... Чує, сурми заграли, по комусь б'є дзвін. Інвалідольний простір, слідами конвойованих спотиканців Відновлюються придворні танці. Ти проходиш блискучою стіною, Залишаючи собою малюнки в зеркалах, Золото в кольорі на зубах пісок. Кому назвати ім'я своєї безсонниці? Хіба що Фрейду, все геніальне, просте, будь ідіотом, візьми в руки автомат, і тебе почують».